Оксана на постать губилася в просторі, образи її втрачав виразність, ставав ледь помітним холодним серпанком, і тоді душа моя опинялася серед таких безнадійних снігів, що не розтопило б їх не тільки несміливе весняне, а й найшаленіше літнє сонце. Гавіче і безнадія охоплювали мене такі, що здатен, мабуть, я був у такі дні на що найнерозважливіші вчинки – Напитися, набити кому-небудь морду, підпалити ожерець соломи, а то й кинутися до Дніпра, переправитися на той бік покрадьки, пробратися до глиняної хатини на вершку скелі, стукнути в малесеньке віконечко. Але сили не було навіть на нерозважливість. Тонка отрута без надії пронизувала не тільки мою душу, але й тіло. В ньому відбувалися якісь загрозливі зміни, всі природні процеси неймовірно уповільнювалися. Я ставав схожий на тих звірів, що залягають у зимову сплячку. Людям відомий цей стан, але вони не вміють його пояснити і кажуть, опускаються руки. Директор Положаї застав мене саме в такому стані. У Положаї був якийсь особливий нюх – на трактористські Незлагоди. На своїй пошарпаній ремонтні а він за будь-якою погодою пробирався і через ріллі та посіви, і через яри та байраки, і через розмоклі солончаки та піщані кучугури, і падав, як сніг, на голову саме тоді, як тракторист смикнув свіженької самогонки або рванув до дівчини, або вдарився на лівий приробіток зорюючи городи вдовам. Враження складалося таке, ніби в Положая існує тут добре організована агентурна сіть, яка постачає його потрібну інформацію. Простіше кажучи, за кожним з нас пильно стежать холодні наймані очі невидимих доносчиків цього хитрого чоловіка, що хоче мати під постійним наглядом усіх своїх підлеглих не так для МТСівської користі, як для того, щоб почуватися тут маленьким степовим царком, володарем і повелителем механізаторської братії. Доносити на мене потреби не було ніякої. Не всти тихо, трактор не гуркоче, не повзає по лану, як жук з перебитим крилом. А нерухомо стоїть у загінці, Тракториста ж ніде не видно, не метається він розпачливо біля свого залізного коня, намагаючись його оживити. Не жбурляє в простори витребенькуватих словесних новотворів, де з високим хистом несподівано поєднується Господь Бог. Запасні частини і світова революція, зрештою, не стоїть біля апарата, спокійно покурюючи, ждучи ремонтної літучки» а заодно згадуючи принагідно слова товариша Сталіна з його історичної статті «Рік великого перелому». Ми йдемо на всіх парах по путі індустріалізації. Ми становимося страною металічної, страною автомобілізації, страною тракторізації. Щоправда, тракторист може прибрати ще одну досить традиційну для механізаторської професії позу, Підстеливши під спину засмальцьовану кухвайку, лежати під трактором і зазирати в його залізне черево, замість дивитися на небо і думку гадати, чому він не сокіл і так далі. Положай, проскакуючи путівцем на своїй летучці, досить легко зміг би переконатися, що мене немає ні на тракторі, ні біля нього, ні під самим трактором. Тоді де ж цей сміян? Положай підкотив до вагончика, вискочив з машини, оббіг вагончик рази в друге, ще в полоні своїх вічних хитрощів, ще ніби не вірячи, що хтось може всидіти в дерев'яній галабуці за такою осінньою холоднечі. Але ніяке хитрування не може переважити точної інформації, а директор МТС з відомих тільки йому джерел – Знав достеменно, що тракторист сміян залів у цій хатці на курячих ніжках, не їсть і не п'є і взагалі обурливо порушує всі закони соціалістичного співжиття. Найголовніше ж, перестав трудитися, злочинно нехтуючи указівку вождя про те, що труд для кожного радянського громадянина.